Чим він їй погрожує? Розповість Валеріанові про ту давню львівську історію? Вона й сама розповість, от просто зараз. Піде в кабінет і розповість. Чи її Валерчик не зрозуміє і не простить? А от цікаво, чи зрозуміє свого благовірного вельможна пані Полозала. Вікторія нервово металася з кутка в куток спальні, зачепилася полою пенюара за край ліжка, рвонула з плечей це рожеве диво, одягла домашні брюки і куртку, сіла біля дзеркала, розчесала довге каштанове волосся, провела пальцями по лінії брів гарна. Руки летять, мов би обминаючи її. Обличчя, шия, плечі жодного сліду пережитого. Мабуть, валеріанова любов рятує її красу. Його обожнюючий погляд. Вікторія зайшла до робочого кабінету чоловіка обережно причинила двері. Вона любила дивитися, як він працює. Сиділа, ледве дихаючи на канапі з книжкою, тихенько гортала сторінки, щоб не заважати. Валеріан схилився над письмовим столом з безліччю книг, журналів, виписок і вирізок. То писав, то щось шукав серед паперів, то просто обмірковував, думав, відхилившись на спинку стільця. Тоді Вікторія дозволяла собі підійти ззаду, погладити розкішну лев'ячу чуприну чоловіка, помасажувати плечі. Стомився серденько? «Може, чаю?» «Будь ласка, Вітусю, з лимончиком!» Валеріан любив, коли Віта сиділа у куточку, принишкнувши, наче кошеня. Так, наукова робота потребує усамітнення і концентрації, та дружина йому не заважала. «О, він уже набувся сам один!» У тому гіркому усамітненні порожньої квартири, де здавалося тільки й працювати, йому не писалося і не думалося. Навіть часом лякався, а раптом скінчився як науковець. Раптом не виникне жодної свіжої думки. Страшно ставало. Цей порожній час скінчився того дня, коли подруга Вікторії принесла листа від неї. Благословенна мить. благословенний рік, що повернув йому щастя, а разом з ним і натхнення. То неправда, що тільки поети і письменники потребують, аби їхнє чоло осінила муза. В науці воно теж необхідне. Здається, розумієш, відчуваєш, ось воно, розв'язання проблеми, а спіймати не можеш. Сміється з тебе, плаває довкола, мов рибка, а нагачок не клює. Звістка про віточку, наче вдихнула в нього друге життя дала наснагу, силу. За кілька місяців, отримуючи її листи, чекаючи приїзду, він закінчив монографію, над якою працював вісім років. Знову, як у молодості, завирували ідеї. Він щедро роздавав їх аспірантам, що працювали у нього.